Com definiries la teva experiència? Doncs és una experiència molt positiva, tot i que de vegades no surt com ho voldria, però tot i així sempre ho és, no? el fet de poder ajudar gent que ho necessita. Bé, eh, la cosa és que, tot i que els toxicòmens tenen un lloc on poder acudir, diguéssim que no està suficientment habilitat per tot el que requereix ja que bueno, doncs no hi ha suficient espai, ni suficient temps, ni res, és molta la gent que demana ajuda d'aquesta mena. Llavors, està clar que ajudar la gent sempre és alguna positiu no perquè els estàs fent un favor, però a vegades això et desborda, perquè clar són moltes les demandes i no tens tantes mans per ajudar tanta gent. Llavors, doncs és una situació una mica complexa i també s'ha de tindrà en compte que els toxicòmens que acudeixen en aquests llocs doncs és gent que està molt estressada, que està molt nerviosa, que bueno, és un toxicòmet, no?, que està alterat fins que no té la seva dosi, està amb el mono que se li diu. Llavors, clar, vull dir, tot això doncs, fa que en si la sala i bastant, perquè tu no pots ajudar-lo fins que el que ha vingut abans no surt. Vull dir, és una mica complexa tot en si. Bé, poc més, no sé. Object... Sí, els equipaments de la sala... Creus que la narcosala o sigui, vestia de suficient gent, hi havia massa gent per, per la narcosala? crec que hi havia massa gent per la narcosala. O que s'hauria de limitar o, si no, se n'haurien de fer més. Vull dir, no pots pretendre no, en un lloc on potser hi caben 50 persones i només tens 30 llocs on poder ajudar a la gent que ho necessita, 30 minisaletes, per dir-ho d'alguna manera, doncs no pots pretendre atendre 100 persones que et venen de cop o potser amb 5 minuts de referència i no hi ha temps. Vull dir, no, és, és pèssim. Sincerament no hauria de ser així.